Ти думаєш, якщо не повнолітній, то швидко ховає ножа і плеске Андрія по плечу. Переходом прошкує, відводячи очі, не місцева парочка. А навіть якби місцева, за нього ніхто не стане заступатися. що скажуть, так тобі й треба. То можна зорі з небес хапати? Ні, малий. Таким ще швидше підрізають крильця, ставлять штамп і до смерті можеш митися, а не відмийся. Зв'язатися з алкоголіком – ідіот. Мив собі сходи, а тут на подвиги поперло. Захотілося чогось ліпшого, благороднішого. Аккурат в міліції тобі це ліпше і покажуть разом із місцями зимів раків. Але що там міліція? – усміхається він – і наближає лезо до Андрієвих очей. Ось коли я довідаю ще раз про якісь твої антизаконні походеньки, досить буде однієї маленької чутки Я знаю, де тебе знайти. Клацає складаючий ніж, студент відступає і милується результатом. Андрій дихає через раз, перед очима мерехтить, тіло дерев'яніє. Будем сподіватись, що белькотіння. Зинов'я до уваги не візьмуть. Студент поправляє наплічника і іде геть. Усю ніч Андрій проспить на животі, бо спина скидається на збите з гілляки яблуко. Але вперше за увесь тиждень проспить цілу ніч, не падаючи до ями. Лише за багато років потому, він дізнається, що стараннями Славка до пана Зеника перед самим допитом потрапить записка. «Щось бокнеш про хлопця. Донар не доживеш». Тиждень минув, як сон на свіжому повітрі, швидко і з корістю. Андрій навчився без помарок креслити і вирізати з картону літери за вбіжки старелі. Віра розмальовуючи їх усіма фламастерами підряд, відтак спільно приліплювати скотчем до найнепридатніших для цього місць. Внаслідок цієї копіткої праці вітальня Андрій не визнавав інших місць для навчання, скидається на залу перед новорічним вогником. З лампи, підвіконня, серванта, столика, дивана і дверей шпалери одностайно були визнано найпростішим виходом і тому відкинуто. Звисали шматки як кольорової абетки. На тому корисне закінчувалося. Повторювати за Андрієм літери, переписувати їх, а тим паче складати із них слова, Віра не збиралася. Він досить швидко утямив, що вона робить виключно те, що хоче, а вона ще й вловила, що він не здатен змусити її робити щось поза тим. Віра додій любила і воліла в цьому житті тільки малювати, а не читати чи писати, крапка. У ті години, коли Андрій перебував у будинку, фанат знаходив собі заняття поза домівкою, і вони благополучно розминалися. Ігор Васильович спостерігав за ним здалеку, і у що не втручався, не міг дочекатися, певне, поки мене обумовлений тиждень. Андрій у свою чергу ніяк не міг визначитися, Подобається йому таке байдикування, чи ні? Тим часом тиждень минув як сон, нереальний, далекий від дійсності сон єву. Ручка на дверях рухнулася, і приліплене до неї літера ляпнулася до леліць. Рухнулася не з власної волі, звісно, а під натиском упевненої руки хірурга. «Я кажала, що та червона не буде триматись», – дофарбовуючи в озорі третє каченятко, заявила Віра. «Не та червона, а буква Т», – виправив її Андрій, демонструючи декому, що він працює у поті чола і не б'є байдики, як могло видатися на перший погляд. Віра знизила плечима, яка, мовляв, різниця. А дехто постояв, подивився на їхню титанічну працю і кивнув до Андрія. «Зайдеш до мене?» а? «Ага. «Тато, хочу показати тобі свої струмменти».